Tirano de Bergerac. Adaptare radiofonică după piesa lui Edmond Rostand Traducere de Mihai Codreanu Înregistrare realizată în anul 1958 Secolul al 19. Secolul al XVIII-lea Secolul al 647 Franța primei jumătăți a secolului al 17 -le. Îndepărtată epocă, în seara aceasta îmi este dat să te evoc, să te evoc în ce ai avut mai luminos și mai demn de pildă pentru viitorime, Vitejia omului înaintat al timpului, care a înfruntat cu spada și cuvântul forțele înapoiate ale lumii în care trăia. Îndepărtat an 1640 Este atât de cufundat în adâncul istoriei Franței Încât mi-e greu să mă încumeți singur Să-ți deslușesc priveliștile și chipurile Mi-ar trebui o călăuză Cineva care să-ți fi fost cronicar cinstit Care să fi trăit în miezul faptelor Cine, cine... în trecutul săpător în aramă, fără ajutorul corosivei apetari, al acelor gravuri în dus, imagini pline de tâlc ale vieții de toate zilele a Franței, a Parisului. Călăuzește-mă, Boss? din frumusețea stampelor tale, cuvântul meu nădăjduiesc să prindă arii. Reședința preferată a monarhului Ludovic al XIII-lea. Priveliștea Pale Cardinalului, reședința primului sfetnic al monarhului, cardinalul Duce de Richelieu. Și acum, priveliștea Parisului Seniorial, Place Dauphin, Place Royal. Locul de întâlnire al lumii seniorilor, nobililor, galanților, pajilor, și priveliștea Parisului cel de jos, care mocnește în străzile cartierelor. care Am flăcărată urcă Pontmeuf Se îndreaptă spre teatrul Hotel de Burgon Cel care în frunte e un tânăr Să tot aibă 20-21 de ani E subțirel, dar avântat Penaș cu pene triple Și colțuri șase în basca. am dat Pe spadă tonul roșu, Ca o pompoasă coadă De insolent cocoș Pe un guler de păiață Își poartă pas cu pas Un nas, un nas Fantast! Ah, ah, domnilor, ce nas? Ați ghicit? E gânditorul, poetul burlesc, cadetul viteaz, căruia Edmond Rostand, în sâră de 28 decembrie 1898, i-a dat o viață nouă în comedia eroică. Ha, a -a! Cyrano de Bergerac. Sunt cavaler al casei regale. Dumneata! Eu nu plătesc! Ei, trace! Sunt mușcetat! Psst! Placă! Cărți și zaruri! Șampai, întrebiți? Jucăm? Da, hoață, măi! La două de-aia se începe. Uite, e gol parterul. Nu, nu ne lipsești florete. Hai să le împlușișe. Hala! Floi, floi, Uite-te, drăguță, hai vină încă nu ilumine. Ai crede că te afli într un urât local. dă dau vin. Se bat, votați. Vrela-mi Și joacă. A. Da, ce scandal în toată sala asta! Și totuși cine ar crede că s-a jucat odată Rotru? Cornei pe aici! Ce jocă Floriza! De cine-i De Baltazar, mă rog! Ah. Ce strasnică bucată! Vedea-vă de numai actor de fală! Pe Montfiori, pe de... ah. jodele ah. și beleroze și ah. la Mopre, lepi! sirop, Cidru și bortogale! Brută! Vine-n carterul nu numai Ce, am venit vreme ca niște cascăguri fără să tulbur lumea să calci pe bătături? Uf! Tiji, chiji, Doi pare! Ei, da, venim că încă nu vezi o lumânare! mai vorbi, marchise! așa de plictisit! Te că uite, s-a prinde a venit! În parterul sălii a intrat Linier, cunoscutul frecventator al teatrului, nu atât pentru plăcerea de a gusta frumusețea versurilor spuse pe scenă, cât pentru pasiunea degustării băuturilor de la bufet. Se ține de brațul unui tânăr care se pare că-i nou venit la Paris. Amândoi se îndreaptă spre grupul marchizilor de chiji și de brisai. Linier îl prezintă pe tânăr. Baron de Nevilet, de chiji, de brisai! Domnii miei, Destul de bine, însă puțin cam de modat De barca din Turena Când ai venit, copile? Abia cunoscut Parisul de 20 de zile Și mâne intru un garda Așa? A, vă lume bună Multă Ah, oui, tu tombe en corne, une espitatoire à de domnul, de gemenée, cocheta de, de Chevigny, de... Christian. M-am bût pe aici, să se fac un mic serviciu. Nu ți vine dam astăzi. Eh, mântor la vechiun biçion. Tu ceri să îstihur de curte și popor stai. Spune-mi, pentru cine mă simt murind de tu. Mă duc! Mai stai! draga, dragă, mă așteaptă susi la cârciumă Și aici, de sete, poți muri Am limonadă, lapte, te lasă că stau, fetiță Doar nănițică de mâioasă Racă nou! Cristian, cel mare, racă Dar, domnule... Văzutați pe domnul Sirano? El ține puf poeții și oamenii de seară. A, ah, nu, prea multe cinste îmi faceți Da, ce E drept, servezi pe domnul Pe credit E un bun poet, el însuși. Are talent cu toții, îmi spune? Știi, moare după vers. Drept pentru o odă mică. Tu dai o prăjitură! Pa, o prăjiturică! Dar nu e aici domnul de Sirano, mă miră! De ce? Munflorii joacă! Polobocul cu în seara asta, versuri din rolul lui Fedom. Sirano ce pasă Nu știți că este zvon că pe actorul acesta A prins o ciudă bună și l-a oprit Să apară pe scenă din domnul Ai și? Moflări joacă Nu-l va opri oh, oh, oh, oh. Eu vreau să văd Dar Cine e acesta Sirano? Băiat ce știe bine cu spada să te ardă E nobil? Cât îi trebuie și e cadet în gardă Ah, lăbret vă poate spune că e amicul său Lăbret! Pe berjăracă-l cauz? Da, oare unde e? Nu-i pe că e o ființă cam extraordinară? E cea mai minunată ființă sublunară <gântuia> Rimează, Duelează savan Și muzicant Eterocrită formă de om interesant Filip <gântuia> de Champagne Solemnul Niciodată n-ar izbuti să deie figura lui ciudată în dos ridică pe spadă tonul roși Ca o pompoasă coadă De izoleni cocoșe <gântuia> Și mai semeți în toate decât toți artabanii ce cei naște și vanaște va naște Casconia în Gascogneam toți ani Pe un guler de paiață, ei poartă pas cu pas Un nas Un nas fantastic Ah, domnilor, ce nas Îl <rani> poartă și străpunge pe cine remarcă O spadă Jumătate din farfeca de parcă Nu va veni Va vine Eu pariez un pui Pui Ragnou <rani> <rani> A da, domnilor, dar nu-i femeie mai frumoasă O piersică, ce pare că ar cocheta cu frage. Și așa, așa când când n ei marchize Poți căpăta ușor un guturai de suflet E ea E dânsă. Mor cine E Madalena Roban. Pe scurt, Roxana E fină, prețioasă Vai Liberă Orfana cu siram nu e vară Vorbește cu... He he, de ghiș Și domnul conte de grațilie că m-a prins hmm. Cum însă soțul unei nepoate din ale lui Temutul Richelieu să poate că va îngârti și un și o va mărita cu un paravan o... Viconte conte Valver Frumoasa ta Pleci? Da, mă duc la domnul Valver Ia seama, poți fi ucis de dânsul Stai! S-a uitat la tine Așa e Eu plec mi sete și foarte așteptat la Cârciumă. măi. Să înceapă! Să înceapă! solitare. Iar când zefirul zboară prin ramul liniștit... Ne trebuie, Niculești! Doar că o lume te-am opris! ți nou, Regească, strâmbătură! Ești de pe Da Da, e... Taci din gură! Te nu te teme. Hai, joacă, mă De parte Departe de orice zgomot e ai voi suprema ai voie, supremă stârpitură, să-ți fac un bel sugare, o vașnică de bețe pe spinare? E fericit, cercare! Ești? Oh! E fericită? Încep să mă cam super! Marquis, auditor iubit, în ajutor îmi vine! Hai, joaca. Dacă joacă pe loc, că-i tot să tacă! Și li știi să se pe bancă, de nu vor să-mi încricez baston prin cordeluța lor. Flori! Florin! joacă piesa lui Baro. Aveți puțină miră de teaca mea? O! Oh! Ceți? Ori spada-și pierde acum de bună seamă. Dar! Niciun ci... dar! Afară, oh! flori! Cineva reclamă? Floriza! Vrem, Florința! Flori Nici o vorbă mai mult! De la o altă provoc întreg parterul. Eroilor, mă de vitejie pieptul? înscriu. Ne înălțați la rândul fiecare. Veți fi numerotați. Experienți cu 500 pe oricine ar fi. Am spus. Și cine vrea să moară, ridice mâna în sus. Sau poate vii de, de spada mea cea goală. Nici unul, nici o mână. Cum? Nimeni nu se scoală. Deci pot urma. Eu teatru vreau lecuit să-și știu de acest buboi pe dată, de nu? Am bisturiu. Vă! voi din palme trei lovituri. Ca luna eclipsă fă totală la celea treia. Una! Vă! Rămâi, rămâne. Ba nu! Cred, domnule Două! Sunt chiar sigur că ar fi mai bine. Trei! A fost o nebunie. Ce scandal! Se știi că Monflorii nu duce e protejat. Să fie. Da cine vii patron? Eu n-am patron. Cum? N-am. Că aveți un om de vază, protector Socotă. am spus că n-am niciunul. Să mai repet vreoare? Eu n-am niciun protector. Dar am o protectoare. Dar, uh... Sergio sau. Hai spune, de ce te uiți mereu la nasul meu? Eu? Spune, ce are nasul meu? Oh, vă înșelați! Îți pare că suflă ca o pompă? Eu? Sau bălăbănește și moare ca o trombă? No, e ca capriscul de cucuvea? Sau poate se distinge pe vârfui vreun negru? Uh, de ce atunci cu ochii să-l hulești? Ori poate că, stimate, prea mare îl socotești. Ba, îl găsesc minuscul, mic, mic de tot! Oprește, Asemna ridicol nu mi se potrivește. Mic nasul meu? O, Doamne, din contră, e colosal! Cârn prost, furnitură, negheob microcefal. Să știi că îmi face cinste așa un apendice, căci nasul, când e mare, e dat ca să indice un om deștept. Afabil, viteaz și darnic, bun, curtenitor, în fine cum sunt, și cum îți spun că în veci nu va să fie ființa ta strălucit, om de nimic. Căci fața de glorie lipsită, ce-o caut peste guler cu mâna mea acum, e tot atât de goală. Ah! De și ce parfum, de avânt, lirism, mândrie, noblețe, strălucire, pe scurt de nas, întocmai ca fața ce neștire, va suferi o palmă de cizmă din apoi. Ah! Rețeta să fie pentru voi, toți nesărații care veți mai glumi de acum cu centrul feței mele. Iar de va fi ca gluma să vină de la nobili, eu voi obișnui cu fier și nu cu talpă de cizmă a plătit. Volver, da. a devenit plăcțisitor. Vezi bine, ghiș, e un fanfaron. Și cine vrei să-i răspundă? Cine? Să vezi că-i torn eu una de-o plăcea să-l got. Hei, hei, ai un nas, un nas mare de tot! <laughs> atât tot? A, tinere, pare că ești cam scurt. Se poate, în chestia aceasta, pe tonuri variate, să spui atâtea lucruri. De bildă, vezi, cu glas mai agresiv. E unul sa am așa un nas, mi-aș tăia pe dată cu vorbe amicale. De ce să-și mai vârful în ceasca din Italia? Mai bine ia o cană, să scapi de orice risc. Și descriptiv. E stâncă, e promontoriu, pisc. Dar ce spun promontoriu? Peninsulă întreagă. Ori curios, Ce înseamnă cutia asta, dragă? E drusă pentru unghii sau toc de calimare? Cu grație. La vrăbii le faceți cuibânări, ori, dragi sunt aceste micuțe zburătoare, că părintește nasul îl face cățărătoare? Impertinent! Când fumul ți-l pufă din lulea, ea spune, cu vecinul nu ți-ai găsit belea, făcând i să-ți că s-a prins fogeagul? Prevenitor, ia seama să nu se închine steagul, trântind cu greutate tot capul pe pământ, duios! un umbreluță ca să-l de vânt și razri de soare, culoarea să nu pedant. strice. Uuuh. Pe dant. doar Arimarul Ceristofan ne zice că fost a hipocamp, elefanto, camelos, sub frunte atâta carne a avut pe atâta os. Politicos, cuierul acesta era mod, pe dânsul pălării asta de tot comod, Emfatic. Uuuh. Ce vânt poate, nas lung și magistral, Să te gutunărească afară de mistral? Dramatic, Marea roșă, nu sânge mai vie. Admirator, ce firmă pentru parfumerie și liric! E trompeta de scoici lui Triton? Naiv, pot monumentul să-l vizitez Cu ton respectuos, permite să vă salut, stimate. Sunteți un om de vază cu așa proprietate. Mi tocănește. Nei, că de asta nas, nu fleac. Ridic eu, fie mai frate, băi coșcogea, Militaresc, fleac. Milităresc, dun contra-ntrejii cavalerii, ori practic, pune liute iute la noterie. Serii biletele s-ar pe-un lot așa de plin, parodind, în fine, priam într-un suspin. Ah, iată nasul care-și prădă stăpânitorul de armonia feții, roșește prădătorul. Și iată cam ce lucru să spui acum puteai dacă ai fi fost de spirit și literat. Dar n-ai niciun atom de spirit, cea mai de plâns ființă, iar din literatură ai doar cunoștințe de literele care compun cuvântul prost. Și chiar de mai la urmă în stare ai fi fost ca față cu această distinsă galerie să-mi pot servi întreagă tirada mea hazlie. N-ai fi avut putința să articulez măcar un sfert de jumătate din gluma chiar, căci îmi servesc destule cu verbă împărătească, dar nu permit un altul să mi le mai servească. În valver, las, lasă, haide Ce ai revăzuși? Un necioplit Ce n-are, ce n, ce n nici mănuși Nu am mănuși, Viconte Ce nostri mă întâmplare Îmi rămăsese una mai vechi mi se pare Dar cum neoportună când vă o socotii În fața nu știu cărui Viconte o zvârli Sec, grosolan! Obrasnic! Ridicol! Iar pe mine mă cheamă Savinian de Sireno. Zici bine printre cadeți, Hercule de Bejerac. Ah! Ha! Smintit! Au! Ce vrei? O mișc. Mi-a amorțit. S-o las neocupată, vedeți ceva să zică. Au! Ce-ți mai este oare? Prin spadă mă furnică. Bun! O să-ți dau acum o lecție model. Ha, poet! Da, da. Și încă poet în așa fel. Când timp ce ne vom bate, hop, din spadă, voi face o baladă de plină. O baladă? Nu știi ce înseamnă asta? Nu. Nu? Stai puțin. Balada unui duel ce-a avut de bergerac odată cu o pușlamane roadă. Domnule, ce înseamnă? E titlul la baladă. Eu, no, no, Așteptă ca o trime. Așa, mi am găsit. Cu grație-mi pălăria și las ca să-mi cadă ușor mantaua ce-mi strânge bărbia. Iar spada-mi-o scot binișor, mai ager ca un scavator, În tac delegant te-o încinge la luptă, pitic luptător, și ultimul vers voi atinge. De ce nu-ți del tu, fie? În inimă spada să zbor, din cop să voi feria. Pe-albastru cordon, în picior, un zingăritul sonor! Vârful începe a distringe sub coaste un mic locușor. Și-n ultimul verzi vă atinge. O rimă mai trebdien declatin, a teclatin, ești palid, cu zor mă fați să o găsesc. Mișelia, generator, apăr, sunt de treiși un ridic și nu cobor, iar pierun pe altăruri spinge, atacul mereu se dobor și-n ultimul verzi vă atinge. Omagiu, prinț, domnului cireajitor, fandezi. 4, 3, vingi! That sounds pretty sure that the last verse Vorbim sireno. Aștatul breft în sala se golește. Postabel roz. Vă mă rog. Mulțimea pe muf floril gonește. Sic tranzi. După, ai vrut să-mi spui ceva, vorbește spuneai? Când fumurații cu aer marțial îți vor strica și capul și suflet un hal dar ar fi să-ți iei și oameni mai cu bun simț, drept normă Ai fi convins că zarva de azi a fost... Enormă Dar care ți-e motivul adevărat de ure pe monflări? Silenul Această umflătură de nici nu poate ajunge cu degetul un buric Pentru femei se crede periculos Peltic, așa cum e când joacă spre ele veșnic Cască privir de crap cu ochii cei bulbucați de broască și-l din seara în care am îndrăznit privirea să-și arunce spre cea. O, am simțit că văd atunci un vierme alunecând pe-o floare. Ce? Cum? E cu putință? Eu să iubesc cum are? Ei da, iubesc. Mă iartă, aș vrea și eu să știu... Pe cine? Te gândește? Nu pot visa să fiu iubit nici de urâtă mi interzice nasul care cu un sfert de oră îmi precedează pasul Iubesc cu toate acestea. Printr-un ciudat mister Iubesc Cea mai frumoasă femeie de sub cer Cea mai frumoasă? Sigur, o ninfă Cea mai fină, cea mai strălucitoare, mai blondă Mai senină Ei, dracii, dar spui pe față de unde-ți vine rana E vara ta, Madlena Roban. ea, Roxana Dar e ușor ți dragă, poți i -o curat. În fața ei fuși astăzi de toți glorificat Ce uită-te la mine și spune Ce speranță ar mai putea să-mi lase Așa protuberanță Vezi tu, nu-mi fac iluzii Înduioșat copil Când cerul e albastru în fragedul april Mă bată în grădină, și în parfumata sară Cu bietul meu Nas mare sorbind din primăvară Sub raze argintate cu ochii urmăresc vreun tânăr cu o femeie. Atunci mă gândesc că mi-ar fi dat și mie Încrâng când bate luna să trec încet prin noapte La brațul meu cu una. Mă prind și uit o clipă. Dar ochii când deschid Îmi văd deodată umbra profilului pe zid. Amicul meu. Amice. Am clipe îndureate când mă simt prea singur și atât de slut. Plângi, frate. Nu, asta niciodată. E prea urât să las vreo lacrimă să curgă de-a lungul acestui N nas. Nu te-am Amorul e ca norocul. Da. Și ca Roxana, din locuri ridicate, mișcate, tot duielul l-a urmărit. Mișcate. Și inima și gândul surprinse i-au rămas. Încearcă să-i vorbești. Ce vrei? Să-mi râdă nas. Dar e unicul lucru de care frică mi-este. Vă caută. Bătrânat, dacă? Cu ce veste? un văd, iar roagă să-i facă cunoscut unde, în secret, să fie văzut. Văzut? Văzut? Ar vrea să vă vorbească de multe lucruri. Multe? Doamne! Dimineața va merge să asculte. Să asculte? Liturgia de la Senoroc. Oh, și? În ce loc la ieșire vi s-ar putea vorbi? Ah, doamne, unde însă... grăbiți vă Dăsește la ragunul o birtașul, se vine. vină. Locuiește? În strada, doamne, doamne, se-ntonore. Va fi la șapte, mâine acolo. Veniți? Da, voi veni. Ia o Fata deloc nu-ți mai e tristă Fie ce-o fi, dar știe că vărul ei există Pe viitor, fi dragă, mai Pe viitor, o oh, nu, voi fi frenetic Voi fi fulgerător A spulberat o falnic armată Am 10 inimi, brațe, am 20 deodată Chiji, Silano l-am la la adus E turtă A, -e. Ce ție vorba scurtă, de caută. Acasă să intru n putea De ce? Biletul scrie o sută contra mea Din cauza un cântec făcui Pericul mare La neni la poartă trebuie să trebuie pe acolo Oare dacă aș dormi la tine mai bine nu mi-ar fi? O sută spui? Mm. Bine. La tine le dormi la și de, de mare pericol ar fi, în ajutor niciunul din voi nu va veni. No, no, no. Ne-am înțeles? Niciunul, oricare mi-a fi soarta, în ajutor nu vină. Portar, deschide poarta! Parisul doarme, sombru și quasi nebulos, Pe case bate luna și se revarsă în jos, se pregătește un cadru superb aciri scene. Prin neguri văd oglinda treburătoarei sene, ca o misterioasă și magică perdea. Și veți vedea îndată cu toți. Ce veți vedea? La de baiul Primele licărire ale aurorii. În colțul străzilor Saint Honor și Lardrâsec, prăvălia lui Ragnon birtaș, cofetar și poet, atunci când are răgaz. Întors de la spectacolul de pomine de la Hotel de Burgoni, se pare că în liniștea nopții, Raguno n-a așteptat prea mult. Și muza a printre cozonaci, budinci, pateuri și șunci, îmbolvindu pana Numai că, odată cu primele ligăriri ale aurorii Bucătarii și ajutoarele lor trec pe dinaintea lui ragănoș și anunță bunătățile pregătite Biata muze s-a speriat și poetul s-a văzut nevoit să schimbe alta scrisului cu... Te îndepărtează, muză, ca ochiul lucitor Să nu ți se înroșească la focul din cuptor mm, Am pentru dumneavoastră ceva care inspiră, ilustre maestre Coapta fără cusur. Oh, o liră Bun Bea-n sănătatea lui Ragnou Nevasta, hai, circul și ascunde mm. Dar ce mai fi și asta? Ceva frumos. Ridicol. Punci, mulțumesc. U. O, Uzi. Cărți scumpe scrise în versuri de toți amicii mei, distruse, prefăcute în punci pentru fondante, în vid din altă lume pe Orfeu și pe Bacante. Profit cu drept de ceea ce îți lasă deseori ca singură monedă a cei măzgălitori. Aaa! Ah, nou Câte ceasuri? Sunt 6. Până la 7. Văzut am lupta! Bravo! Ce lupte! La hotelul Grozau! Ah, da, În versuri! Ce duie! Câte ceasuri? 6 și 8 minute. Am o întâlnire aici. N-aș vrea să stați. De va veni vreo singur să fim lăsați. Nu pot! E ceasul când poetii sosesc. Flemâns de tot! Fac semn și scot pe o clipă. Ce oră e acum? 6 și un sfert. O pană. De lebădă? Ca spuma! Pot pleca. Așa. Voi scrie acum scrisoarea de iubire de mii de ori gândită și răzgândită în mine. Așa că e E's vin tot nespalat. Com frate. Com frate. Șoi malcofeteriei. Ingres me parfumat. Apolo fripturarul. Orfeu bași bucata. Te simți așa de bine cu desi? Lucru rar. Am o rețetă în vers. Hai spun eu. Nu e greșit. Oa, cum poartă ăsta boneta ca am Bat albușul până scot spumă tot, Meste ca să se împreune cu sirop de chitre noi, Pun apoi lapte de migdale bune. Am în formă luat, așezat frumușel pe la numă, Iar în mijloc, ca pe fus, până sus, Torn în picuri, picuri, spuma... Ah, am venit! Da, uh, uh, Toți în uh, înodăite! Veniţi, veniţi, se poate înceti mai bine vers, Dar le luăm. Ascultă-vă, da. Ascultă, bătrânico, vrei prăjituri cu mierii ori cu mac? Când untul nu e rânge ele, toate îmi plac. Le pun în calde versul de ce zici, cu atâtea strofe grele stomacul nu o să-ți frici? plac la nebunie și grele nu o să-mi bine atunci de papă cuprinsul lor pe stradă. Dar... Și dar... vei când tot ai consumat. Momentul între toate e binecuvântat Când scoate este uitare umila mea ființă Venind să spuneți Spuneți Vă port recunoștință Căci pe lingușitorul acela îngânfat Ce-n bravul joc de spada de ieri Făcut ați mat Un om de sus și care mă vrea Adelis? De formă a vrut să-mi impună Ca mire Ce platformă Cu atât mai bine, doamnă, că spada văd că am scos Nu pentru un nas oribil Ci pentru un ochi frumos <laughs> Și... Mai voiam, dar pentru a spune aceste toate, ar trebui ca încă să-mi fiți aproape frate, ca și în copilărie, în parc, pe lângă lac. așa e În toată vara veneați la Bergerac Roxana, în rochi scurți era doar Madalena. Eram frumoasă? Poate. Ce dulce e cantilena trecutului? La mână veneați însângerat. Căci vă urcați prin arbor, de tot ne-ați împărat. Și atunci, făcând pe mama, spuneam cu o voce dură: Diavol mic! Ce înseamnă așa zgrietură? <laughs> Dar asta i făcea cum a ceva. Ba, da, ba la vârsta voastră încă. Uh, cum v-ați tăiat așa? A, să lăsăm deoparte și spuneți mai bine ce. Ce nu să îmi spune. Curajul simt că îmi vine. mi l dă parfumul vremii trecute. Și îndrăznesc. Da. Îndrăznesc. Și. Iată, pe cineva iubesc. Ah. lăsați mâna pe de frigul e frigulie cuprinsă. Vă sui mărturisirea pe buza lui aprinsă. Ah. Întâmplarea veri făcută ca în prezent sub arme să servească la voi în regiment. Ah. Sigur, e cadetul aceleași companii ah. Spirit văd și geniu în ochii lui cei stranii E viteaz și tânăr, nobil, cu avânt Frumos Frumos? Ce aveți? Nimicie. e buba de-ating, dureros Cum se numește dânsul? Baron de Nevilet – Cum ziceți? – Nevilet. – Atunci nu-i cadet. – Da, la capitanul Casteljalu. Da. Și... Și ca să-mi spuneți asta, chemat-o ci... nu simt destul de bine utilitatea, doamnă. Că tremur pentru dânsul aceste toate înseamnă. Căci mi s-a spus că în toată compania sunteți numai gascon cu toții și că sunteți emeți Da, provocăm pe oricine ar fi adminsă vie printre gasconi când dânsul n-ar fi gascon, se știe mi i sufletul de grija aceasta chinui Nu fără de dreptate Și atunci m-am gândit Da, m-am gândit eroul temut de orice gascon Prea bine, o să-l apăr pe micul baron, da, da Prieten fiții Am mic adevărat Dueluri nu o să aibă cu nimeni Am jurat Oh, Vă iubesc din suflet. Plec foarte mulțumită. Oh, nu mi-ați spus nimic de lupta cea vestită din noaptea asta. Lucru fugroz, groaznic, nu-i așa. Spuneți-i să-mi scrii. că vă iubesc. Da, da. Adio. Sunt grăbită, nu pot acum să ascult, dar ce curaj. Oh, doamne! De atunci, făcui mai mult. Putem intra? Da. Ja. Asta e Janu! Foarte frumos! Erol nostru știm tot! O bună parte dintre cadeți te așteaptă la câlțiva de jos! Ah, Vino! Nu! Erol i căutat! Mulțime în îndeliră Ea a venit condusă de cei ce te admirară la Nel. Că sunt aici, le-ai spus. Dar ai salute, lumea imensă a venit. Domnul Dăghiș mai vine, te caută pe tine. Salut din partea mareșalului, pe omul atât de cunoscut, a cărui vitejie la Nel și-a dat măsura... Bravo! Mareșalul pricepe cei bravură. N-ar fi putut să creadă un fapt așa de rar de nu-l vedeau și domnii. Cu ochii noștri chiar. Ei, Silano! Ascultă! la ordine, capitane! Companie întreagă de față. Aș dori să fie prezentată și conterii. Va fi! Cadeții Gasconi, muschetari de lui comandați, ei minți și se bat ca care Cadeții Gasconi, muschetari, au fumur de nobil tâlharii și toți se blazonati. blazonați. Gasconi, muschetari de Casteljalu comandați, au multe porecli hoinarii, de glorii sunt tău sâmbătați, în luptă sunt arca castrejarii, au multe porecli hoinarii. Care Gasconi, muschetari. Orice poet e astăzi un lux și am dorința să fiți al meu. De nimeni nu vreau să-mi leg ființă. Sunteți nespus de mândru, cum văd. Ați observat? Pe cineva o azi dimineață noi am găsit vânat cu pene strălucite? L-au presurat pe stradă fugare de astă noapte. E o bogată Ce păleri! Desigură suflă foarte greu cel ce-a trimis bandiții. Dar cine-o fi? Eu. I-am pus să pedepsească și nu fără dreptate pe un betivan. ce face satire nesărate să vie, purtătorii de scaun! Salut! La revedere! Cu bine! <laughs> la într-una mării. Convine negreșit că să ucizi într-una în norocul care vine e o exagerare. Exagerez! În fin. Pentru principiu, însă, și pildă pentru a da, găsesc că foarte bine exagerez așa. De ce ai lăsat trufia de mușchetare în pace? și izbânda și gloria. Ce face? Să-mi conăcesc vreun sprijin puternic, vreun tutor, ca iederea obscură pe trunchiul protector să cresc, lingându-i scoarța și așa, purtându-i jugul, în loc să urc prin forță să-mi vicleșugul? Nu mulțumesc. Ca alții bogaților plocons să închină mele versuri, ori să mă fac bufon cu josnic de că buze de ministru mi-ar arunca un zâmbet nu prea de tot sinistru, să cer recomandații, cu jalbe să trăiesc, Îți mulțumesc, amice! Îți foarte mulțumesc! Eu vreau să-mi lasă avântul să zboare, să viseze, și ochiul să pătrundă, și glasul să vibreze, să râd, să cânt, și liber să trec, prezind în mers, pe sau nu, răsune de spadă ori de vers. Apoi, de vrea norocul să fiu triumfător, cezarului nimic ca să nu-i dator. Da, însă nu în contra întregii luni. Cum are căpătat de o vreme mania îngrozitoare De a-ți face pretutindeni în cale din amici Văzând cum pretutindeni vă câștigați amici Și căror le surudeți mereu Cu o gură plină de zâmbete înrudite cu dosul de găină Eu vreau să-mi fac salutul că s-ar putea mai Strigând de bucurie Mai mult un adversar Poți face pe amărâtul și mândru cât îi vrea Mărturisește însă că ai fost respins de ea Taci nu da, da, da, da, da, da, da, da. Istoriile luptei va fi o minunată poveste, dar ești scolar fricos, eu fricos? La noi, Dănăvilet, să știi că se găsește un lucru despre care nimic nu se vorbește. Ei. Ca de în casa oricărui spânzuraș. ce, ce fi? Te uitam în <fânt> A? A? Acum te-ai Cum despre Nac? Ce, ce? Dacă-ți sfârșești slaba, o și pățești. Cu dânsul urât se încurcă treaba. Că te vrei să mor cu zile, fă cel mai mic adagiu ce poate să amintească fatalul cartilaj. Lupta ne, da, ne spune. Da, și spre dâns și singur cu pasul meu statornic. Pe de cer departe, luna sclipea ca un ceasornic. Deodată nu știu care ceasornic ar profund, cutia argintată a ceasului rotund, o într-o pânză din nou readunată. Și se făcu o noapte grozav de întunecată. Iar nebuind prin beznă, înaintam la pas, căci nu vedeam nimic mai depărtat de nas. Dar cine omul ăsta? Un om ce ne sosește de astăzi dimineață. De astăzi? Se numește baron de noi... Bine. Spuneam. prea bine. Părea... Cum vă spuneam. e draciu. Nimic nu se vedea. Și mă gândeam în mersul că pentru un tip de glume voi provoca, desigur, vreun prins, vreun om de lume să-mi tai. Nasul! Pofta să tai la moment. Da, o să tai pofta de a fi un imprudent ce jvâr. Nasul? Brațul în foc îndrăzneară și ca cer puternic, cerându-mi socoteală de toate, o să-mi tot peste nas! La cap! Dar îmi spuneam, rezerve de ce se nu se încapă. Marș înainte! Aie de ce dracu! În cineva din umbră? De... Cu bobărnate! Mă apăr și într-o clipă mă aflu. Nas, nas! Arhanghel! Cu vreo sută de besti, au rămas trăznit. De duhuri, de drojdie și de ceapă. Mă arunc cu frunte în aer. In nas, în țeapă, doi. Atac grămadă și curățunul. Paf, un altul mochește și-l culc. In nas, sunt Ești cu toții. Îl va topi, îl taie bucăți. O să turbezi, o să ne înspăimântăm. Va fi o groză vie. Vin să ne îmbrățișăm. Dar, domnule, bravo. Însă... Piteaz avea dreptate. Dar cum? Da, mă îmbrățișează și, și... află că-i sunt frate. Cui? Ei. Ce-a spus? Roxanei. Cu dânsa, frate, dar... Aproape ca și frate Doamne Văr primar Și dânsa v-a spus? Totul Îi plac? E cu putință Îmi pare foarte bine că facem cunoștință Iertați-mă, vă iubesc și vă admir Se poate, dar toate acele nasele... O, le retrag pe toate <fie> Roxana o scrisoare așteaptă E în zadar, mă pierd că și nu sunt stare să scriu un rând, măcar eu sunt din rândul celor cu o fire Ce nu știu să vorbească deloc despre mine. Eu, modelat cu grijă mai multă de a fi fost Îmi pare că de asta și vorbit cu rost Roxana e prețioasă Cu stângăcia mea voi depărta-o sigur de mine de -așa de ca să-mi exprim simțire un interpret ca tine oh, să am eu darul vorbei Ți-l împrumut din mine Tu dă-mi-a frumuseții puternic talisman, Să-l cătuim un singur erou ca de roman Cum? Te simți destul de orice zi ai spune cuvintele învățate de mine? Mă-i propune? Vrei tu să simți cum treci tot sufletul în taină din haina mea de bivol în dântirată-ți ha, dar sira? Răspunde, vrei tu? Vai, tu? De vreme ce se teamă că pieri tu Vrei tu colaborare de înfierbântate raze, din aretare tare buze cu ale mele fraze? Privirea ta! De... Spune, vrei tu? Te-ar încânta aceasta mult! Aceasta? Aceasta m-ar E o experiență ce pe poet stântează Eu o complexez pe unul și el mă complexează Vei merge înainte și în umbră îți voi vedea, Eu, spiritul tău, fi voi Tu, frumusețea mea Ia o scrisoare așteaptă de seară Și mă doare că nu-i pot scrie nimic Da, ține și o scrisoare În ce fel? Decât adresa nimic nu-i omis C eu... Tu trimite un în pace E bună de trimis. A, să mai schimbăm dintr însa câte un cuvânt măcar. S-ar potrivi, Roxane? Ca o mănușă. Dar. Amorul propriu are credurități de aceste, încât va fi convinsă că pentru dânsa este... Amice! Putem vorbi de-acuma de nasul lui cel gros. Ei, hey, Lizo! Vino încoace să vezi ceva frumos! <trufă> ah. <truf> <truf> da. E un aer ce irită chiar nările mai calme! A, -a ce miroase oare estimabile? A palme! <truf> <truf> <truf> <truf> Sunete de corzi de teorbe Și murmure duioase Peste bătrânul cartier marei E ceasul întâlnirilor Dincolo de zidurile caselor Inimile freamăte de așteptare Auzul se ascute Zâmbetul recunoașterii vocii dragi Înflorește pe chipuri Ferestrele sunt deschise fără zgomot și să Cu celor doi pași să se îndepărteze Nu, nu, nu Aștept să vină Roxana Ce vârtejii te-au prins așa deodată? Nu, vreau să scap din mreș Nu-mi trebuie de acum discursuri de împrumut. Și nici scrisor, Nici rolul acesta prefăcut Deci voi vorbi eu însu Voi izbuti, că și mai la urmă Așa de prost noi fi Voi știi să o strâng în brațe Chiar fără școalată ah, Nu sira tinsă. Rog, nu mă lăs. Salut, vorbește singur. Usta. Oh, <grijină> ce oh, am scăpat frumosul discurs despre iubire. <grijină> pe bine. Ba, pe noi <grijină> Îmi departează pașa. Pe asta banchetă să stau. Nu trece nimeni. Asculta. Vorbiți. Nici dragă. Vorbiți-mi de iubire. mi dragă. mai vagă. Uh. Prodați, prodați Niști! Bine, prodați Cât vă iubesc fără îndoială. însă continuați Doresc să-mi spui și tu, Roxana, că mă iubești Dar iată că îmi dați în loc de cremă o supă nesărată Vă lămuriți mai bine Cum mă iubiți o, Atât Fiți mai părut Dă-mi voie să te sărut pe gât Oh, Cristian niști dragă iar? Nu-mi ești dragă. Bine. Te ador. Ce felicire. În minte nu mai vine nimic. Să prost. Aceasta mi-este displăcut pe cât mi-ar fi acum de ți deveni și slut. Dar... Noapte bună. vervan nu vii de locul Dar... Mă iubiți, știu asta. Nu plecați. Știți doar Roxana. Bună. Roxana. <laughs> ce succes Ajutor, amici Nu, domnule? Pe data de nu-i un grație, simt că aș muri Ciodată pretenție, cu are, așa de urată vrei să leți. Înveți... Ah, vezi, fereastră Coboare glasul Nu mă pierd E noapte neagră și... și e reparabil Nu meriți asta însă Stai colo, mizerabil, eu sub balcon, tău în față Așa, ce vrei să faci? Îți voi sufla din umbră cu vinte Dar, tacit Okay. Când tata am o lungă serenadă lui m Fleury... Bun, mergeți de sta să pândă în stradă, unul într-un colț și altul în celălalt colț Ușor cântați o melodie de apare un trecător <laughs> O poți striga, așteaptă să arunc puțin prundiș în geam Acum Roxana E cineva înfrunziș? frunziș? Eu, Cristian. Ah. O clipă. Ce vrei? Vorbi și pe atare. Vreau... Vroiam... Plecați-vă, doar stângați. Îndurare. Nu, nu vă mai sunt -a. Când art mai mult de dor. Când art mai mult dor. Mă-mi că dorul mi-e stins. Mi stins. Mai bine șoc. când îmi sfarmă pieptul, îmi pieptul -am, amorul meu fanatic. Când sufletul Cât sufletul sufletul? e leagă în copilul lui sălbatic. Dar cruzimea aceasta de simțiți, De ce amorul vostru de neagă nu-ți Am încercat de Am încercat de exemplu. Dar tentativele nule. Căci nu-mi-a născutul, doamne, e un micuț. Hercule! Hercule! mai bine. Astfel că le-ai și răpus. Zice ce ești și. Orgoliu și îndoiala. Am spus cu totul bine. Însă, vii replica tardivă. Ori suferit de gută, știți imaginativă! Nu merge așa, plături! Păi să mereu cuvintele pe Budă! E noapte și e greu pe dibuite în umbre oreche să văcate, nu cu ale mele, așa dificultate. Pirește, ale voastre mai bine ne meresc, că eu dea drept un suflet pe toate le primesc, ori sufletul meu mare și orechea voastră e mică. Coboară iutea voastră și a mere se ridică, le trebuiește vreme mai lungă la urcat. De câteva momente se urcă minunat. deprinsă sau obiceiul gimnasticii aceste? Par a vorbi din vârful unei înalte creste? O, da, și orice vorbă mai grea de mi-ați zvârlit din înălțimea asta pe suflet, aș muri. Cobor! Nu, nu! Atunci, urgați pe banc, iute! Nu! Pentru ce? Acestor dumnezeiești minute, lăsați-le fiorul suav, dar ne putea șopti pe nevăzute. Cu? Fără a O da, e adorabil, ca printr-un vel misteric, zăriți o mantă neagră pierdută în întuneric, și orochie văd albă ce flutură între voi. Eu nu sunt decât o umbră și o strălucire voi. Oh, dacă ști ce înseamnă acestea pentru mine, de voi vreodată vervă, vorbița destra bine? Cuvântul până astăzi nici când nu-l scoteam cu adevărat din suflet. De ce? Căci vă vorbeam tot prin, prin? prin vârtejul Ce-l simte care pătruns de ochii voștri, Pe când acum îmi pare că pentru întâia oară, Roxana, vă vorbesc. E drept Cu totul altul și glasul vi-l găsesc. așa e, cu totul altul. În noaptea protectoare Cutez să fiu eu însumi. Cutez. Dar ce spunoare? Nu știu nimic, iertare, mi gândul rătăcit. Niciodată încă așa nu mi-ați vorbit. Vă așa de valmă cuvintele în grămadă, fără să fac din ele buchetele paradă. Mă nebuși și în -mi pierd mintea. Ești dragă, n-am alt cel. Port numeleță în suflet ca și într un clopoțel. Și cum mereu tot tremur de dragostea nebună, s-agită clopoțelul și numele tău sună. Da, e iubirea asta. Iubirea e da, apriga simțirii de care este stăpânit, cumplită și geloasă în furie ei tristă, iubire ei și totuși deloc nu i egoistă. Oh, toată fericirea mi-aș da -o pentru a ta, chiar dacă niciodată nimic tu n-ai afla, Să ascult măcar în taină cu o mulțumire mută, cum râde fericirea din jertfa mea născută. Oh, pot muri de acum, deci printre ramuri sus. Ea tremură de vraja cuvintele ce am spus, Căci tremurați ca frunza între frunze înfiorată. Da, tremuri și simțit am de vrei sau nu durată. Al mâinii tare tremur cu farme cu isfios, pe un ram de iasomie cum se coboară în jos. Da, te iubesc și tremur și-a sunt pe vecie. Atunci, moartea vii, căci înbeți asta eu, eu te-am abătut. Atât îmi mai rămâne a cere. Mă salut! Ce? Ah. Îmi cereați? Însă. O el, frate, vreau să profite aceste momente de Așa, eu. Eu cerusem o cerule măreț, dar văd destul de bine că am fost prea îndrăzneț. Nu stăruiți în asta, mai nu? O stărui, dar fără să stărui. Poate ciudat să vi se pară, bine, dar sărutul să nu mi l-acordați. De ce să nu l acordați? Taci, Cristian! Mă ocaram în șaptă că am prea o în pripă, spunându-mi însumi, taci, Cristian! O clipă! Obținem sărutare! Nu! Signore, mi-ați vorbit de... de... Sărut! Cuvântul dulce, negreșit! De ce dar gura voastră spune să reține? Când el va arde buza, ce-ar fi chiar faptul în sine? De ce sărut? Sărutul la urma cei, Dorință expusă mai de-aproape, E o precisă, Jurământul ce vrem al consfinții, E punctul roz ce punem pe i din a iubii, Secret ce spunem gurii cu tainică surdină, E o clipă de vecie cu murmuri de albine, Nectar divin ce acuză un gust suav de flori, printr se respire ai inimii fiori Când sufletul pe buze parfumul și-l Sărutul atât de nobil, doamnă, încât regina Franței, regina chiar pe un lord cu o sărutare dată la fericit. de acord. Ca Buckingham port multe durerea mea și plânsul. O ginga și o regină ador și eu ca dânsul. Și-n tocmai ca și dânsul sunt trist și credincios. Și ești frumos ca dânsul. Uitam că sunt frumos. Ulegeți mierea acestei flori divine. Sus Cristian! Consumați nectarul! Sus! Murmurul de albine! Roxana Ai, un suflet bizar în țipatură, banchet de amor la care sunt laser din scriptură. Sărut! O framătura din tine mi Căci inima mea în umbră simțesc că te-a primit. De vreme ce Roxana, pe buză prefăcută, cuvintele rostite de mine le salut. A cineva să de veste? Cristian, pe aici, dar m-a rămas cumva? Sirono! Sirono! Cu Bine de rișar! un Parcă e o Aici Aici este Madlena Robain? Ai spus Rola? Nu Destul de bine v-a spus B-I-N Ce este? O scrisoare E un nobil ce vă scrie Desigur lucruri sfinte Adugești Păi prăznicii plictiseala asta nu va sfârși. Cristian, da. te ador. Și dacă... Domnișoar, răsună Tobencor, cor, îmi pleacă regimentul și-a strâns cu toate când pleacă regimentul Mă cred pe front permiteți să nu vă ascult Voi sta ascuns în mănăstire Și mă voi prezenta curând La o întâlnire Deci mă așteptați acasă Iertând mai dinainte ce subscrie Etc Părinte Scrisoarea asta iată ce-mi spune Ascultați Distinsă, domnișoară, vă rog să vă plecați voinței ce o exprimă prin mine cardinalul Oricât de mult aceasta v-ar zdruncina moralul trimit să execute porunca la moment un preot prea cucernic, discret, inteligent Eu. Ce chiar la voi în casă va celebra pe dată căsătoria voastră de unchiul meu fixată Eu. Pe Cristian în taină de soț o să-l luați, îl și trimit Chiar dacă nu-l vreți, vă resemnați Păstrați încredințarea că în veți vă voi purta Respectuoasă stimă primiți etc. Etc. Ce nobil om V-am spus-o E plin de vrednicie Și numai lucruri sfinte e în stare să vă scrie așa e că foarte bine te scrisori Frumos Grozav Ascultă, vere Acel conte care a de ghiș Mi-a scris că vine Opriți-l de intră va dura? Oficiu. Spre binecuvântat trebuie? Aproape un sfert de oră. Abia intrați în casă și sunetul teorbelor vestește o apariție neplăcută. Sirano se precipită pe bancă, se agață de zid, încarecă balustrada balconului, Trage spre el o ramură elastică a unui De care se agață cu două mâinile Și stă în așteptare Gata a se lăsa să cadă în fața celui ce va veni Ușor înfiora voi această atmosferă Al malbei, popă Dar unde s-a stins ca o himeră? Ia aici să intru a ah, masca de tot inoportună. Oh! C de unde cade ce! Strigoi? De unghi ca de strigoi din lună. Nu știu de când durează căderea mea Fui tot timpul vertiginos nomad Și nu-mi putui alege ținutul unde cad Deci rog-o vă pe dată să-mi luminați misterul În ce pământ sau lună Mi-am prăbușit posterul Nu știu Atunci sunt la Paris Ce râdeți? Râdeți că-i nostrim da drumul vreau de Ce să Parisul căzut Am ca o bombă Scuzați, sosesc în Franța cu cea din urmă Trombă, mi a rămas pe haină Din spuma de etern Ce drum mă înțeapă ochii de praf De astre, sper că mă observați La tintei pe aspri de planetă Primiți pe guneri filii de coamă De cometă Destul, voi Acum vă rămuriți Desigur că s-a aflat doriți cum e făcută luna Ori sunt înfăptuite ființe pe Undor acestei curcubite Eu, Voiesc că... Indicii de cum am fost urcat în lună Printr-un mijloc de mine inventat Am șase moduri Eu, Șase? Și pe care din șase L-ați ales? Ca șaptele am Nu mulți problema să se descălcească pot? Devine afurisitul interesant de tot huu, huu. Ce înseamnă asta? Ghiciți No. Fluxul mării Când una n-am să valuri în ceasul înserării După o baie bună Eu pe nisip m-am pus Pornind întâi cu capul, stimate domnă, în sus Căci apa strânsă în plete ușor nu se usucă M-am ridicat în haos Stând drept ca unălucă Urcam, urcam într-una Dar am simțit curând o lovitură bruscă Pe când Pe când Plecat pe când? Vă anunț că în clipa asta Ienerii au schimbat Cum? Cine? Oh! Roxana! Cristian! e bine! Oh, fiule frumoase, perechi, ați uniți! Da! Vă luați adio de la un soț iubit! Cum? Regimentul plac. Ajungeți-l înodată! Pentru a pleca la luptă? Așa porunca dat. Oh! Cristian! Roxana! E garda dacă are placă! Zeri, vi lasă mână bună! Promiteți că în pericol viața noastră-și pună. Voi încerca, dar totuși de orice moment nu garantez! Promiteți că el va fi prudent! Voi căuta! o să-mi fie de tot! Da, negreșită! Dar... Cât mai trebuie să-mi scrie! Aceasta, o promit! De o lună de zile, cadeții lui Carbon de Castel Jalou asediază arasul. La orizont, o geană de lumină pâlpâie prin aburul care se ridică din câmpie. Corturi Arme împrăștiate, tobe. ici colo, santinele care emoție sprijinite în arme. Focuri aprinse și în jurul lor, înfășurați în mentale, cadeții gasconi își mint foamea în somn. Comandanții vechează. Implicată plicat-o sediu acesta din aras. Împresurăm arasul pe când ne un cardinal, Infante de Spania, pe afară. Nu no facem un pas, un gest! Ce este? e limba Ce vremuri îndigează? Sirano, Sirano, aiută Ajutor, tu care știi cu glume să-mi veselești ușor, învioraază-i! Ajută-mi, Sirano! Ce? Vedeam. vă mi Ei, băiete, Pasul tău, văd bine, se cam tărăgănează! Duc astăzi încălcâie ceva ce mă genează! Ce-o fie? Stomacul. Moftul. Și-al mieu i-a contra, înălțat. E foame! E foame! asta e gândul vii numele la Ciolan. Da, da, da. Hei, Beltrán du, surlistul! Oh. Aproape vechi Cioban. Din dublu toc de piere un fluier scoate îndată și suflăm. și le cântăm în căilor din gloată vechi ari de cu ritmul obsesor în care orice notriosuriu surioară un zbor, și în care dorm închise, chemări de voci iubite. Vechi arii ce se înalță ca fumuri liniștite, plutind pe coperișuri departe în sat la noi. Vechi arii spuse în graiul pastorului de oi. Gasconi! Luați aminte, căci degetele strâng nu flautul din lagăr, ci fluierul din crâng. Nu-i de luptă, ci dornică zăbavă când baciul noptea cu turmele-n Loația minte aminte, este poiană, lan, imagine, coroşalui berete, brunul păstoraş. E verdele însărării pe limpede a Gascon, gascon, luați aminte, e patria gascon. Dar plâng. De nostalgia, e mai puțin banal, mai nobil decât foamea. Nu-i fizic, ci moral. Îmi place că-și strământă durerea în organe și inima acum ce doale, capitani. capitane. îndu i doare, undu și undu i astfel. I poți slăbi ușor. Nu te Eroii ce dorm în pieptul lor se redeșteaptă, iute. Amor! Amor! Amor! Amor! Amor! Amor! Amor! Amor! la Tristul meu adio, să-l pun într-o scrisoare frumoasă, cum i-a scris? Cam bănuiam să fie pe astăzi și i-am scris salutul tău din urmă. Rate! Vrei? Decis! Acum? Ce? O pată? Pate? E o lacrimă. Poetul adese fascinează însuși, e secretul, îl pricepi. Biletul ăsta fu şi a fost emoționant, și m-a făcut scriindu să plâng ca un aman. Să plângi? De bună seama, să mori nu e teribil. Să nu mai vezi apururi. aceasta e oribil. Căci eu, noi, tu de acum, redăm scrisoarea ta. Serviți pe rege, doamnă! Pe cel mai cunoscut monar, Amorul! Oh, Roxana, doamne. pentru ce? Prea ține de mult acest aserviu! Da, de ce? De știi! bine că n-am să-mi frâng privirea Oh, încântată, bere! Dar cum? Cum poți ajunge până în aceste sfere, prin zona spaniolă? Și mai ușor să scap, am poruncit să meargă careta mea la trap! De vreun semeț Hidalgo și arăta figura... Iluminăm cu un zâmbet cât mai drăguț trăsura De acești domni nu fie în Franța Displăcut Cum sunt galanți că nimeni pe lume Am trecut Ei, Cu așa surâs nici vorbă cați ați trece ori Dar v-au somat ades pe drum A le răspunde unde vă duceți doamna Adese cred și eu Le răspundeam atunci să văd pe amantul meu Pe dată spaniolul cel mai sălbate, poate Portița la trăsură prindea cu gravitate Cu un gest pe care un l ar fi râvnit Oprea muschetele îndreptate de ei săi în contra mea Și învând cu pălăria de pana-i palpita Mă saluta spunându-mi Drum bun, seniorita! Roxana, dar... Da... Amantul! Am spus Scuzați nu veți bine de le spuneam că soțul M-ar fi oprit tot dar, dar, dar Ce vă este oare? De front vă depărtați Eu? Fără întrerupere, Cât mai curând plecați? Da! Cum? Căci... În trei sfertul de oră? Da, patru fie Mai bine ar fi Se poate? Rămân! eu bătălie Cum? Prețioasă noastră dintre eroine? Sunt vara dumneavoastră de bergera Știți bine descrieți mâna în care Batista Cum așa? N-avem drapele în trupă Acum... Va a cel mai frumos din toate, în fruntea gardii mele. Dar e prea mic. din spumă de dantele. să foc! La moarte m-aș duce bucuros. De-ar fi să am o nucă măcar acum de născu. Vorbiți de hrană față de atâta jingă și Pe frunțiu altare. Mi-e foame acum și mie. Scripturi și vinuri, fine și prăjituri aș vrea. Să mi se dea la iute. O, da, da, cum să vi se dea? De unde să le aducem? Încercați trăsura! Ura! Ura! Cristian, Cristian, o clipă. Da, dacă Roxana îți va vorbi, știi, de scrisori. Știu, spune. Ai face o prostire, te-mira. Cum asta? E bine să se știe, o, Doamne. Foarte simplu și acum ca prin vis Mi-am amintit văzând-o i scris E scris mai des decât ai crede De ce ai prins uimirea? Mă însăcinase-mi doar să-ți tălmăcesc simțirea Și-am scris de două, trei, de patru? Mai mult, ar fi... Atunci în orice zi? Da, zilnic De două ori pe zi Și te-nbăta asta. Și cu așa beție de un chiar moartea Trec, Roxana, să nu știe o, Cristian... Și acum... Și acum când nimeni nu-i să-mi spui, pe drumul acesta spăimântător să-mi spui, prin soldățimea asta, ursuză și haină, de ce ai venit în coaci? Scrisorile-s de vină. Cum? Da, sunteți de vină, de tot ce-am suferit. Scrisorile trimise, de ce m-au omețit? Gândiți-vă într-o lună câte am primit din ele, mereu tot mai frumoase. Cum? Niște scrisorile de amor Să taci Nu poate să-ți ca nici prin gând Te adoram O, Doamne E drept Din seara când la geamul meu cu o voce necunoscută încă ți-ai dezvelit în umbră simțirea ta adâncă Vin dar să-și cer iertare. Și iora ora când se încape să cer iertare Moartă fiind de noi aproape Că ți-am adus insulta frivolă Măi așa De a fi iubit în tine doar frumusețea ta Și acum? Acum Tu însuți te-ai în, în fine Și numai cei suflet Atât iubesc în tine Roxana Ador în tine fondul Pricepi Și nu decorul Chiar fără strălucire Taci te aș păstra amorul de-ar fi chiar frumusețea s-o pierzi Mi-i tot taci, atât Taci nu spune asta Ba da. Cum? Chiar urit! Urit! Zojo! O oh, doamnă. Plecerea ti profundă. Da. Ce? -i? Nimic. O vorbă de spus. într o secundă. Da. Vezi de lângă dânsi și eu te-am făcut să pleci. Treci, dar de le de în ceasul morții. Treci! Da! Oh. Sirano, ce este figura ta ea nu mă mai iubește Cum? Sigur te iubești! Nu Sufletul atât am iubește Nu Ba da, încât ți-a dat iubirea și tu i-ai dat pe Eu? Știu E drept Te scoate din minzi Peste măsură Eu spun de ce? Nu merge De ce? Cu așa figură Chiar sulut i-aș fi drag Dânsa ți-a spus-o Oh, Că ți-a spus-o asta, sunt foarte mulțumit dar nu, nu cred această iluzie nebună Oricum, îmi pare bine că s-a gândit să o spună Cum? Să-ți ucid norocul frumos fiindcă sunt nu-i drept Și eu de acum voi coborând mormând pe-al tău Fiindcă soarta mea a hărăzit în toate a exprima mai ales ce simți ca mine, poate? Da, vreau să fiu un totul iubit sau nici de cum Mă duc până la capăt să văd cum merge acum tot postul Și pe urmă revin O fă să știe și apoi să hotărăs Te va alege Fie Roxana! Nu! Ce este? E important de spus. Cyrano v-așteaptă. Cum? E important? S-a dus. Nimic. Dă importanță la lucruri prea ușoare. Ei, doamne, îl cunoașteți. Cum? Se îndoiește oare de ce am spus acum? Părea incredințat. Sunteți convinsă oare că ați spus adevărat? Da. L-aș iubi într -una? Chiar. Văd că vă oprește în fața mea cuvântul. Da, știți, nu mă jignește. Chiar. slut? Chiar slut. Se începe. Trac foc. Ați auzit? Chiar groaznic. Da, chiar groaznic. Pocit? Da, chiar pocit. Grotesc. Nimic nu poate grotesc să mi-l Dar le-ați atunci. Încă mai tare, parcă. Vai, vine fericire să fie oare așa. Eu, mă ascultați, Roxana. ce Cristian. Ce aveți? Sfârșit de totul. Oh. și de ce au venit? Lăsați. Ce aveți de spus? Nimic. O, doamne, mă întrebați ce aveam de spus? Nimic. Vă jur. Vă jur, o, doamnă, că... Sufletul, că mintea de Cristian Înseamnă Au fost sunt neîntrecute fost? -a sfârșit oh, Cristian De foc plântă I-a fost slăbit Scăpați-l Scăpați-l Știe totul Și tu ești cel iubit oh, Cristian Vorbește A murit îmi aţi şi haţi-ţi cum se sfărăşeşte... ...obrazul lui alături de-am eu, cum se răceşte... Auzi! Îmi plică... Îmi scrie... Scrisoarea mea... Roxana, ei se luptă! E moare! Și nu-mi rămâne decât să mor la fel... Ești deci fără să-şi dea seama mă plânge acum în el... Nu am s de ramă, francezii, într-o se întors de prăscană. mai țineți! ți piept! pe Roxana, fac o șarjă! Adio, dar Roxana! mi Și ce cu când sângele astea Curaj băieți! Fiți siguri de noi, brav, capitan, răzbun doi morți, norocul pierdut și Cristian. Drapele de dansele la luptă se revânte, pe ei bușcați cu dinții, iar fluerul se cânte! Me ditemes! Me spassu di chansu! Hey, the de se bat 1655 Au trecut 15 ani de la moartea lui Cristian de Neuilet. Roxana retrasă la mănăstirea călugărițelor din ordinul crucii de 15 ani Poarte veștmăn cerbi. E toamnă. Pe aleile parcului mănăstirii, frunzișul ieruginiu și foșnește sub pașii trecătorilor. Se apropie ceasul când tot de 15 ani în șir În fiecare după amiază La aceeași oră Trebuie să apară credinciosul prieten Sirano Numai că Acum o clipă pe amicul dumneavoastră să-l viziteze În pripă-l văd deșin de acasă Dau să-l ajung Fiind la câțiva pași de dânsul În colț l văd cotind Fug după el Deodată să fie vreo întâmplare De la un geam sub care trecea Văd un eu dând drumul unei bucăți de leri Lași, Cyrano Mă apropii și văd ceva nedel E îngrositor. Amicul, poetul de elită Zăcea pe jos în sânge cu asta găurit E mort? Nu Însă, doamne, l-am transportat la el O, oh, oh, biata lui Odaie, plăcută nu-i de fel Și suferă? Nu, este căzut în greapsen Un medic? Fosta unul, așa de Hai Vai, sereno, sărmane, Roxane, e bine ar fi cât mai târziu să-i spunem Și medicul? Vorbi de friguri, de meninge, de viața amenințată De la ți vedea cu fruntea în pânze înfășurată să alergăm la dânsul. De nimeni nu-i vecheat și s-ar putea să moară de s-ar sculat din pare. La rapta, prin capela, mai este, vom pădunde. Simt, le Cum? Leacă, lăbrei, -le, și nu-mi răspunde. Iar răgând cu basme de-a lui, va fi venit. Tembrii se duce. Și ce frumos sfârșit. E clasicul fotolici ce așteaptă primit port ca nimic în el. Nu-i altul mai bun la vorbitor, știu. Mulțumesc! E vremea când vin. Bate ceasul. Dar ghemul? Yeah. unde -i? Ceasul bătu. Mă mir că pasă, nu-i se aude încă. Nu-i nu, Mike. Degetarul. Din nou să fi încercat să-l convertească. Ah, Uite-l. Și-a la poartă. Trebuie să fie curând. Frunză moartă. Nimic n-ar fi în stare. Sunt foarte în sacre. Să-l facă să nu vie. Mesier de bergerac! Știam. Nuanța-i dar bine-a de lungă vreme, astăzi e pentru întâia oară că întârziați Cum asta? Da, nemaipomenit. mai pomenit Am fost silit să-ntârzi, turbez Ați fost silit? Da, de o vizită, la naibă de tot nepotrijită A nepoftit un nepoftit, Fuvere. Ba nu, o nepoftită Și ați expediat-o? I Am spus o hotărât, scuzați, vă rog, dar să zis sâmbătă încât sunt așteptată aiurea și forței majoră. Nimic nu mă oprește. Să treceți peste o oră. Oh, persoana aceea astăzi mai mult va aștepta, căci până pe noptate de aici nu veți pleca. Momentul de plecare nu-i poate așa departe. Nu cred să-ți văd sfârșitul în veci, tapițerie. Mă așteptam ca gluma aceasta să revie. Cad frunze. Au din blond venețian ceva. Privițile le căderea. Ce bine cad așa. În drumul scurt din ramuri până ce ating pământul Cu câtă frumusețe finală își stingă vântul Și oricât de înspăimântate de putrezirea lor Pun în căderea asta o grație de zbor Cum? Melancolic? Asta nu i-ar plăcea Roxanii Lăsați să se despaie de frunza lor, platani. Și mai curând spuneți-mi ce-i noi Gazeta mea Bun Sâmbăta trecută, mâncând într o pertea de struguri Suveranul f apucat de friguri Pe dată, colanțetă împuns de merici siguri Fudrât, lez majestate, tot răul condamnat Și Augustul Puls, de atunci, n-a mai febricit. <laughs> Duminică la balul reginei luminar În totul 760 sute făclii de cear Luni Ligdamira iară schimba manturul Marți Curtea toată ziua la Fonten la Fontainebleau Lui de fiescă miercuri Mongla i-a spus grăbită Nu, joi mancini în Franța Reginei s Mongla lui de fiesc, îi spune Vineri, da Și în 26 și Azi Zâmbătă ah. Cumva Aleșinat. Ce este nu nimic, fiți liniștită Da nu nimic, -asigur. e nimic, vă sigur E rană învechită de la ras Se întâmplă Amice Negreșit se va sfârși Va trece și asta S-a sfârșit. De răni scutit nu-i nimeni În viața lui Salman. Și-a mea e încă vie. Colea e vechea rană. Colea e subscrisoarea Ce-a îngălbenit streptat. Dar urmele de lacrim și sânge Le-a păstrat. Scrisoarea lui din vreme apuse Dat ați când o odată voi citi-o. Doriți acea scrisoare? Da, aș dori-o astăzi. Poftim. O pot citi? Citiți-o, dar. Roxana, adiu, voi muri. Cum, tare? Cred că astăzi e ultima însclipire. Ce greu mi-apasă pieptul nespusă a mea iubirii, Și mor și niciodată, și niciodată iar Privirea mă îmbătată de voi și pusă... Cum e ce că Și pusă în sărbătoare, din zbor, N-o să valinte mișcările ușoare. Revăd un gest al vostru de tot atrăgător Când fruntea vă atingeți, și-aș vrea să de dor. Dar cum citiți scrisoarea? Amorul meu! Cum glas! Ce de altă dată în minte mi-a rămas! Nu mi-ați ieșit din suflet măcar nici o secundă! Și sunt și voi fi veșnic cu patimă profundă, cel care să vă adore Și după moarte! Cel. Dar cum citiți? E noapte și nu vedeți de fel. Și 14 ani de când păstrează tonul de vechea mic ce vine să facă pe bufon. Dar voi ați fost acel? Nu, nu Roxana, nu. Și n-am simțit tot timpul că el se prefăcu. Scrisorile sa voastre Nu! Voi mă fascinați cu stilul! Nu. Și vocea din noapte, voi era! Vă jur că nu! Al vostru fu sufletul și plâns! Nu v-am iubit! Făt bine că m-ați iubit! M-ați iubit! Nu! Glasul acum a desmințit! Nu scumpa mea iubire! Deloc nu v-am iubit. Ah, câte lucruri moarte! Ce au renascut! Deodată... De ce ați dăcut o vreme atât de lungă, Când în scrisoarea în care un rând de dânsul nu sunt lacrimile voastre... La sângele a lui... Atunci... Tăcerea asta atât de înălțătoare... Cum de-ați format? o astăzi? Cum? În prudență, mare, știam cu siguranță că este aici. așa e. s au omorât cu această venire, doamnă. Vai. Deci, neșinul acela pe când vorbea cu mine? E drept, nu-mi completasem gazeta până la fine. Și în 26, azi, sâmbătă, curat, de Bergerac spre seară, muri asasinat. Ce vreți să spuneți? A avut-ați iar vreo sfadă? Ați fost rănit? Ce înseamnă? În piept cu un vârf de spadă, lovit de un dușman vrednic. Așa visam să mor. Ei, da. Destinul însă e bat jucător Și am fost pândit mișelnic pe dindăret de o slugă ce m-a ucis trântindu mi în cap o buturugă. E foarte bine. Totul, chiar moartea ne-am greșit. Ragă nu, nu plânge așa nepotolit. Vă dau iubirea în toată. trăi. În basme doară acest cuvânt de soare pe prins de rănfioare Și simte oriciune topindu-se, dar eu, în ochii tăi, Același voi rămânea mereu. am fost nefericirea, eu. Voi, socot contrarul, blândeții feminine nu-i cunoscusem harul. N-am fost plăcut nici mamei și soră n-am avut. De ochii de ironici m-am temut. Voi singură pe lume mi-ați stat prieteni, șorocheie trecută prin viața mea pusti. Lăbre, mă înalți de acum a luna opalină, fără mașină, voi să fabric vreo mașină. Ce spuneți? Da, acolo voi fi de acum trimis. Netulburați să-mi aflu seninul paradis. Filozof și fizician, rima, lupta, muzician și călător aerian, a ripostat din tac în tac, amant, dar nu în cazul său roman. S-a stins de sirenot de Bergerac, ce a fost nimic și tot în van. Nu pot să fac să aștepte, iertați, dar plec de aici. Priviți cum raza lunii veni să mă ridice. N-aș vrea de acum să plângeți cu mai puține lan pe cântătorul, bunul, frumosul Cristian. Dar când înghețul morții îmi va intra în vertebre, dați-o îndoită normă urmă funebri, funebre ca doliul său. Să fie și doriul meu puțin. Fășur, nu un fotoliu, nu singur, mă susțin. Nimic decât copacul. Aici mă va răpune S-a mă încalță cu marmură și mi pune mănuși de plumb. Sunt gata, să vie o aștept cu sabia în mână, stând în picioare, drept. Băi, Siranu! Cutează la tot pasul. Cutează cârna asta să-mi tot privească nasul. Ce spuneți? E zadarnic? Așa e, bineînțeles. Dar nu te lupți într-una cu gândul la succes. E mai frumos atunci când știi că e zadarnic mă pândiți cu toții și mă urîți Amarnic. Vă știu, sunteți oamenii cu sufletul vrăjmaș, Minciună! Cine? Cine și compromisul lași, Prejudecăți! Tranzacții nu fac cu Mișelia în veci, în veci. Ah, iată că vine și prostia. Știu bine până la urmă că jos voi fi curcat, dar nu importă asta. Mă bat ME BAT ME BAT! Ați ascultat Sirano de Berjurac Adaptare radiofonică după piesa lui Edmond Rostand Traducere de Mihai Codreanu Înregistrare realizată în anul 1958 Distribuția a fost următoarea Cyrano de Berjurac Radu Beligan, artist al poporului Roxana, Dana Comnea Cristian de Neuviet, Gabriel Dănciulescu. Contele de Ghiș, Alexandru Critico, artist emerit Raguno, Demsavu Le Bray, Constantin Gheorghiu Capitanul Castel Jalu, Nicolae Sireteanu, artist emerit Linier, Florin Scărlătescu, artist emerit Valver, Vasile Florescu Monflori, Nicolae Gărdescu, artist emerit Plicticosul, George Măruță, artist emerit Marchizi, Constantin Lungeanu, Coti Hociung Chigi, Constantin Brezianu. Brizai, Corado Negranu, Bătrâna de Dacă Marieta Rareș, artistă emerită Liza, Dodi Caian În alte roluri Alexandra Ianu Pascu Astra Dan Emilia Manta Mircea Constantinescu, artist emerit Nene Matei Benedict Dabija, Sandu Sticlaru Octavian Cotescu Nicolae Meicu Petrică Vasilescu Sorin Balaban Ion Pascu Evocatorul Paul Sava Regia tehnică Inginer George Buican Regia muzicală Paul Urmuzescu Regia de studio Constantin Botez Regia artistică Nal Toscani.